Коли я почував себе здоровим, мені не дуже хотілося думати про майбутнє. Я свідомо відганяв похмурі думки. Та в ліжку під час хвороби вони приходили знову і знову. Я розумів, що ношу собі мінус повільненої дії. Те, про що я розповім далі, не було моїм свідомим рішенням. Думка ця прийшла буцімто ненароком і, здається, навіть не була пов'язана з бажанням позбутися хвороби. Жив я тоді в комунальній квартирі на другому поверсі. Вода у ванну приходила з водогону доволі холодна. Холоднішати вона починала у березні, а взимку не різнилася від Дніпровської, що текла під Кригою. Отож, десь в році 1956-му я почав приймати холодні ванни. Робив це щодня. І так загартував свій організм, що цілу зиму купався в ополонці. Для цього ми їздили з Василем, так звали мого водія, на дачу, де підводилися стіни. Я йшов до озера і, тримаючись за кригу, по шию занурювався у крижану воду. Відтак вільно гуляв босим у мокрих трусах, лише пара підіймалася з мого тіла. Це було доволі приємно, світ здавався прекрасним, а життя безконечне. Я відчував у собі бадьорість, здоров'я, силу, а коли Дніпро звільнявся від Криги, і лише окремі Крижини намагалися догнати свій гурт, що вже подаленів, ми з Василем виїздили на Дніпровський берег. З яким захопленням я плавав поміж Крижин, радісно і зухвало видирався на якунебудь із них і плив за течією. Василь їхав Дніпровським берегом, маневруючи поміж лозняками. Не пригадую, щоб я брав рушники. Висихав на холодному вітрі, і сталося диво, оцим гартом я таки вбив хворобу. Останній раз моя рана відкрилася 1957 року, а наступного року плівка в глибині воронки погрубішала. Вона вже скидалася на звичайну шкіру. У 1958 та 1959 роках я й далі купався взимку, чим дуже дивував своїх колег, мешканців будинку творчості в Ірпені. Та згодом припинив так само несвідомо, як і розпочав. Хвороба накрутила на моєму кістяку чимало кісткових мозолів. Мені важко навіть нахилятися, щоб зашнурувати черевики. Та все ж на рівних ногах я почувався здоровим. І коли мене не мучили різкі зміни погоди, міг навіть бігати. Пізніше я не раз повертався думкою до питання, що мене змусило вдатися до зимових купань. Коли я вже в старості розповідав хірургам про свій спосіб лікування остеомієліту, вони невдоволено зауважили, цього не можна було робити. Ви вилікувалися випадково. Тварини часом шукають лікарські трави, аби вилікуватися від якоїсь хвороби. І диво-дивне, таке знаходять. При цьому знаходять саме ті трави, які їм потрібні. Яка сила допомагає їм орієнтуватися серед безлічі рослин, аби знайти одну єдину з них, ту, що вилікує? Тут починаються дуже важливі філософські роздуми. Ми, люди, відрізані від керівної сили Всесвіту, бо відійшли від неї, як дорослі діти відходять від своїх батьків. А тварини завжди перебувають на божому повідку, який ми називаємо інстинктом. Ці інстинкти можна назвати запрограмованістю – але хто ж укладає цю програму? Відповідь могла бути лише одна – суб'єкт творення. Так починалася у мені духовна революція, що супроводжувала революцію соціально-політичну. В душах вони відбуваються раніше, ніж у суспільстві. Щоб далі не повертатись до свого поранення, коротко переповім епізод, пов'язаний із Петром Григоренком. Він приїхав до мене в гості 1976 року і якось випадково зайшов до ванної кімнати, коли я вмивався. Мій поперек був оголений, і він побачив рану. Петро Григорович під час війни командував дивізією, отож набачився різних ран. Але його самого обминали осколки і кулі. Справжній воїн – Ніколи не байдужий до солдатських ран Він, щоправда, нічого у мене не спитав Та згодом, побачивши картину народного художника Григор'єва Почав порівнювати рану на молодому дубі з моєю раною Ці рани були майже однакові Генерал не втримався і запитав «Микола, я випадково побачив вашу рану Тепер ось майже таку саму бачу на дубі Як це пояснити?» «Дуже просто», – відповів я Художник був моїм сусідом по дачі Ми разом їздили на риболовлю Отож він бачив мою рану А потім зобразив мене в образі дуба Мабуть міцно вкоренився цей дуб У пам'яті Петра Григоровича Він потім напише про нього І в статтях для пен-клубу І у своїх спогадах, які стали широко відомі